Så er sgu i gang. Ja. Og nu skal vi se en dejlig film måske. Måske lidt uhyggelig Det bliver uhyggeligt Ja, og den smukke stemme, der kom der, det er vores gæst, vi har med igen. Det er Peter Rasmussen. Goddag, Peter. Mm, goddag. Og så har vi selvfølgelig også Bjarke. goddag og Mathias. goddag Og jeg selv. Christian Hoffmann Nielsen Goddag. I kan finde ham på Facebook. Mm. Ja. Hvis du søger efter. Det er en bare han bor i Aarhus. Åh oh, nej. Åh ja. oh, no. Ja, du er velkommen. Eller... <laughs> Men vi skal, se en, vi skal se en uhyggelig film. Det kan være, at jeg får nogle hyggelige netop de næste par dage her. Med en af dem, der står og kigger ind i mit vindue. Og måske er han en tolmand, fordi vi skal se en film, der hedder Warlock. Det er dig, Peter, der har taget den med. Mm -hmm. Med minder fra din barndom. Ja, jeg, jeg ved, når man finder en film, som, uh, som jeg kan huske fra barn, og som vi så skulle se, om den var lige så god i dag, som den var, da jeg så som barn. Det er den sikkert ikke, men gang der var den vildt uhyggelig, der så den. Warlock fra 1989, står der den derfra. Er Ja. Jeg tror fast, den var fra 90'erne. Mm. Nej, jeg mener, jeg jeg jeg jeg jeg okay. men nu er det fra Nu kan jeg så forlægge til den større. Okay. med Julian fukast. Sands og... ja. Andre der kender. Ham, ja. Som handler om den her troldmand. Tilbage fra 1691 eller sådan noget, som kommer op til nutiden. Mm. Og efterfulgt af, øh, af, af hans troldmand's som skal fange ham. Nå, okay, er Der kommer nogen med. Der er der kommet nogen i den tidsrum også? Så vil jeg lige kunne se på traileren. Jeg kan slet ikke huske. Eller sådan noget. Ellers har jeg bare vistes, øh, kan huske visse scener, som stadig. Eller ej, ej, Jamen, så er der. ikke. Nej, stadig stramme mig. Men ikke om jeg bliver lidt ude Jeg tror ikke, af dem har på det. Men øh, det skal nok godt. Jeg ved ikke, om nogen har set noget af det selv. Men nej, ja. jeg er jeg ikke sådan. Konceptuelt der forvirrer den lidt med, den er Hellraiser Selvom de sikkert ikke har noget med hinanden at gøre Men det var sådan en uhyggelig film for dengang mm. Jeg har aldrig mm. set Hellraiser så. Har du set det der ikoniske billede med ham der, der har de der Og kontur. Jo jo jo Okay, okay. men jeg tror heller ikke, heller ikke jeg har set den Okay Den er det faktisk ikke særlig uhyggelig, men okay Ej, Nej, Men, jeg, jeg, men hvad har det, Hvorfor forvirrer det der med den? Det ved jeg ikke. det er også fordi han har sådan en han ud til Spil, eller spil Filmen kommer nogen ud på samme tid det okay. er sådan, noget, han var ude og sådan lidt. Ja, ja, okay. sådan. Ja. Så er det er en det uhyggelige film, man husker som barn. Ja. Men hvad, hvad husker du ellers fra den? Kan du huske sådan... Ja, men jeg kan bare huske en, en bestemt scene, hvor de er ved at, fange, ved at fange ham, og han så kigger på en af dem, som så får en kontakt med ham, og så udgår de lidt bløde øjnene på ham. Okay. Det var en scene, der hjemsøgte mig bagefter, kan jeg godt. Og det er så, at han fik det kirkespiret til at lande ned mellem benene på ham, der er i der. Okay. Sådan noget, det synes jeg, det kunne jeg, jeg, jeg er i 80, gammelt jeg har været. Fem år? Nej, mm. har nok ikke set den, der lige kom ud Jeg har lidt forstået så meget. Du var ikke på grafen at se den? Nej, det var jeg ikke. Jeg ved ikke, om den kom lige var. Kan du huske, om der en scene, der gjorde, at du følte dig mere utryg ja, men, indenfor og udenfor? Nej, men det var det var den, det var den der med, det mest uhyggelige scene, det var den med øjnene. Ja. blod øjnene. Og det der med indenfor og udenfor, det var fordi, at, at jeg afslørede, at jeg faktisk... Efter den her film, af en eller anden mærkelig grund, så ja, jeg var skræmt efter filmen. Langt til efter filmen. Sådan at nogle gange, hvis jeg skulle være inde hjemme, så, så, så, så turde to, så jeg ikke befinde mig indenfor. Så, ville, så var jeg nødt til at gå... Gik, gik jeg udenfor, gik jo udenfor, og jeg gik ud, hvis uh, mine ikke ved dem, så gik jeg ud på, på vejen. <laughs> hvis, jeg, hvis jeg kom til at tænke på den her film, fordi at, uh, så ligesom folk, som folk kunne se mig. Hvor, hvis jeg nu var indenfor, så kunne jeg bare blive fuldstændig fucked up, hvad ham her Julian Sands... <laughs> Uden at folk så jeg, jeg, jeg, jeg følte mig bare mere, jeg mere tryg og ud, mere udsat indenfor. Så, og, og her snakker vi virkelig om, at i hvert fald en time, kan jeg huske gang jeg gik ud for et turebike. Og jeg kan godt selv se det i Jeg selv dengang kunne jeg været i et turebike. Men jeg turde ikke være indenfor. Nej. Jeg skulle være ude i øh, frihedsopflivet. Ja. <laughs> jeg skulle være op i stedet. Så ja, man kan jo ikke sige, at jeg er nok ikke helt gammel, gammel nok til at se det, det tror Jeg ikke helt gammel. Ja. Noget tydede på, at jeg ikke kunne kontrollere, at det ikke var så godt, at uh, mere en min storebror, der mig. Det kan jo være, Bagefter når vi... vi vender tilbage efter filmen, at skal sidde og snakke om, den, at det er faktisk pjoz tre alene, så uden dig. Jamen, det ugen, siger jeg som, ja. Eller ja. det kan også var det er B der, fordi han nu har vendt sig til tanken af Bjarne og Tres. Ja, det er jo sådan, det er bare ene, og så bliver jeg bare helt begrevet til vanvittig. Den til Bjarne. Ja, det er vel, ja, ja, ja, ja. Ja. ja. Men du er faktisk den eneste også fire, der har set den før. Mm. Men jeg har aldrig hørt det nogen som har, at han er til, jeg snakker om det, for at jeg har aldrig vidste, hvad den hed før, da jeg skulle finde til det her. Og der var aldrig nogen, som ligesom vidste, hvad jeg snakkede om Nej den er jo ikke særlig seriøst, ja, altså, det er også at det er imponerende, at aldrig har hørt om den. Han er jo vores levende filmleksikon, der uanset hvad du siger, at du gerne vil se, så har han set det ind fornøjelig. <laughs> <laughs> men det er træ siden er, vi så den her Bjarke. Eller hvad? men jeg har ikke set, faktisk tror jeg ikke. Uh. Altså, det kan være, at de der film man måske har set på TV3 det gang i til en masse dårlige film Som om formiddagen når Voldbeter var, men den her film, der. det har været uansvarligt at sende om formiddagen <laughs> Han bliver så bobal at messen, lort. Ja, ja, Din vørn ja. er jo gemt om form i dag. Nah, okay, vi kommer ind hvis det er en hverdag, ja. Hvad laver du hjemme hverdag om formen? Ja, okay. <laughs> det er okay. Det, det ved jeg. Ikke. Ah, okay. Så måske i måske så det går lang. Jeg vil også skal lige af det her, vi har. Der er sådan et billede af jeg går ud for at det er ham troldmanden der. Det kan du godt regne med. Ja. Så er det lige sådan, Han kunne lige så godt være danser. Der er sådan, ja, sådan ja, et meget intens ansigtsudtryk på ham og så er der sådan blot lys i over hans øjne. Mm. Det kunne faktisk godt lide noget fra Highlander Fra en eller andet Highlander? Det er sku' da Highlander Men <laughs> jeg synes bare, jeg har hørt om handlingen før Men altså, jeg tror ikke, jeg har set den her Men det er nok også fordi, den kører meget med den der fremtidshandling Som der engang kører ret op for faktisk Når ja. serier, ja, specielt ja. Nå, men skal vi prøve at gå i gang med den, drenge? Jeg vil sige, da jeg så den, det har været væk på Blu-ray Så nu forventer jeg virkelig meget at den blev ekstra uhyggelig ja, Jeg så jo på en eller anden af VHS-brøndingen som var lejet nede fra Shell. Når man sådan, øjne, sådan ekstra intens, når man mm -hmm. får en kontakt med dem, ja. Ja. Så, kan ja. der, så kan der så <laughs> ja. begynde at bløde i ja. de øjnene. Så, det skal man kigger. altså... Jeg kigger ikke på den her, det her kopper. Nej. Ja. Jeg forventer den næsten lige så god som Beastmaster 2. Ja, okay. Fordi det, det virker meget som sammenhæng. Okay. okay. En eller anden kommer igennem en portal, og så skal smadre noget. Og mm. så skal smadre noget. Ja. Okay. Og så kommer der også en helpe efter dem og sådan noget. Jeg ved i hvert fald ikke, hvad det er, han skal om der, når han kommer igen på talen, men det ja, der står, at han skal ødelægge ja. fremtiden. Uf. Den er fra 89. Han kommer, ja, kommer fra fortiden for at ødelægge fremtiden. Ja. 6,1 Rating. Hvorfor? Aha. Ja, ja. Nå. Men øh, skal vi ikke være se filmen? Ja, ja. Yes, ses på den anden side. In a time of fear and suspicion. You your crimes before man and God is coming var He you know Vi har overstået endnu en film, bringe. Og det var... Overstået? Jeg Mors... synes, det var en, den fantastisk. Forbi... Den er forbi nu? Ja, yeah, den er... Well, det er først, det i gang, vil jeg sige. Okay. Det bliver en lang nat. Det bliver en ja. lang nat. Ja. Yeah. Mm. Ja, altså, du, du, Jeg synes, det er meget ironisk, jeg, at du kom med dig eftermiddelsen for en Jeg tror, det er måske den bedste film, vi jeg i okay. filmen Det siger ikke så meget, at vores podcast. Nu <laughs> skal vi måske i tage Altså Nu husker jeg, at du var en omsat, du den den Den eneste, der kunne være bedre, det var Doom. Altså, dem, ja, har... Doom er bedre, altså Doom, Doom er, er bedre okay. med mange længere. altså Doom, hva, Men, hva, men hvad var Doom derfor? den er kun bedre, fordi den fejler så meget mere Ja, ja, ja, ja, ja. Jeg tror, altså hvis man ser altså, opvægtigt på til. Så er det op. okay, så, så, okay, så, så, så, så, så er så der en kvalitet måske Ja, ja, jamen kvaliteten ah, på filmen, der, finde der finde tror af. jeg den her er hvis jeg ikke er den bedste oplevelsesmæssige film, vi har haft Det har været Doom helt klart Men sådan, altså filmmæssigt for folk, der ikke sidder med deres kammerater Og hygger sig med halvdårlig film, så tror jeg, at Warlock ville være hvis man sidder alene og tænker, at jeg skal se en eller anden film, men Ej, det, jeg gider ikke at bruge 40 kroner på det. Det er faktisk at ikke engang sikkert på. Sådan stadig helst Ja, det vil jeg. Effekterne, ja. de er jo henne der, hvor vi er var sidst med, med Highlander 2. Ja, faktisk. Jeg, jeg synes kan. faktisk, det er lidt bedre end Highlander 2. Det det er 2? Nej, nej, den her var bedre end Highlander. Effekterne. Jamen, det er fordi, de jo bedre at tegne, men det var stadigvæk at tegne. Ja, ja, ja. Men det er jo også 89. Skal vi lige prøve at høre og svare Ja, okay. Ja, ja, ja. Nå, måske skulle vi vende tilbage til manden, der havde set den før, der kunne guide os igennem det her ja. spændende eventyr og heksejagt. Peter. Mm. Altså, den var jo helt så skræmmende, som der jeg så den, da jeg så med syv- eller seks-årige, hvad det var. Okay. Vi sidder indenfor. Vi sidder, vi sidder ja. indenfor, der er ikke noget ved det, altså vi sidder vi sidder indenfor i et meget skræmmende hus stadigvæk så det... det er så også kun fordi vi kunne forsikre dig om at det var blæst jord vi er på og ja. og vi er, er så... fem mænd ja ja vi rent med gå Så ja. ja så er du ikke fuldt med måske men det var <laughs> altså der var en gammel ja. dame en mand og en gammel mand der gå Ja han var faktisk altså, han, når, når han endelig, når de rent, han, var, han virkede ikke så farlig når han rent faktisk endelig var der vil jeg sige. Det lyder bare mærkeligt. <laughs> Men altså, overhovedet går det så nemt det faktisk var at fange ham egentlig. Ja, nej nok. Så det blev roligt mig lidt alligevel. Sådan husker jeg det ikke. Men det var så godt nok. Han var jo fuldstændig tankeløs om andre mennesker. Ja, er det, ja. Det, Jamen, det var fuldstændig det jeg sagde, han var en freak. Men, øh. Et kado til filmen, for nu så man det godt nok ikke, og det havde heller ikke rent med, man gjorde. Men at det rent faktisk var en dreng, der blev slået ihjel, det plejer jo ikke at ja, ture. Det... Ja, men jeg synes også, der var det der argument, jeg brugte med, at når først øh, han tag, havde taget øjnene ud af en anden en. så var de der regler ligesom væk. Og han har spist den tunge, altså det... Jo, men det plejer bare, børnene, det er ligesom The Last Dance, den plejer de aldrig, og... At... Nej, de viste jo heller ikke som sådan. Nej, nej, øh, det. det er det, det Men, Og øh, ja. han blev ikke engang bare dræbt. Ja, lurer, hvis jeg ja. bliver flået, men der det så. Sådan er det er ja. ja, ja. Nej, men det er ikke for meget spoiler. Jeg har lige, jeg har læst, jeg har har. lige læst om bag på den her, der står hele handlingen, faktisk. Okay. Hvis man kigger om bag på Blu-ray edition. Det, det skal ikke gøre. Det skal man ikke gøre, hvis man vil. Jeg måske skal vi lige øh, kort opsummere, hvad den handler om? Jeg skal læse de første tre linjer, den her, eller sådan noget, men det er, Den her hekse, eller heks, som øh, undslipper til, til, i 16.91, at han er fanget op på, i oppe i i tårn, og skal hænges, men når så på en eller anden måde... Forbrændes? I, ja. Er brændelser så hænge så alt muligt, ja. men når så på en eller anden måde... Øh... Jamen jeg ved faktisk ikke hvordan der er, der sker. det sker, det er vel satan, som hjælper ham med at komme væk. Jeg ved ikke, om det er, om det er hans øh, fysiske far, eller hvad det er, der får Jamen, ham hans væk. Svarer, Han har vel ingen fy... Hans far er vel satan. Godt Jamen det er ikke helt... Øh... Nej. Altså, jeg får lidt at vide i filmen, faktisk. Uh, han spørger jo, den person der gør det, om hvorfor han gjorde det, så får han at vide situationen. Kan du så... Selv... Ja. Er det faren, eller er det, har han ingen far? Altså, uh. han har ikke, øh, altså, det er ikke hans menneskelige far, oh, Aarhus. Det, men det, det, det mener jeg også nok, det ikke var, men man skal være sikker ja. ja, hans menneskelige far kan ikke laves ud en tidslomme. <laughs> <laughs> ja. men, ja. men i hvert fald... Det kunne være, at han også var heks. Ja. I hvert fald, så, und, så uh, undslipper han det her fængsel og kommer i en tidslomme, og heksejernen, som har fanget ham, kaster så også med i den her tidslomme, de kommer til Los Angeles i 1982. Det stod på avisen ja. Cool. Ja, det er ja, rigtigt. Ja. Jeg. Det er rigtigt ja. jeg tror det er gå efter sådan, nok de er 300 år ja, frem. Jamen, jamen, det er jo det, jeg sagde, det var så underligt, at det var 298 og 97 år ja. frem. Jamen, der tror jeg allerede, du var prøvende for mig. Så det er der er ikke mere til <laughs> Christian kan godt lide at have andre mennesker, mens han ser film. De skal bare ikke sige noget. Det ja, er præcis. Ja. Jeg skal bare holde kæft. Ja. <laughs> altså, skal han finde... En, øh, egentlig en mærkelig Bibel, man har lavet, hvor, der, <laughs> hvor, står, hvor, Guds, hvor Guds navn er skrevet i den Bibel. Glemte navn. Guds glemte navn er skrevet i Bibelen. Og hvis den, eller den, den kan jo ikke være skrevet i selve Bibelen, men i hvert fald, hvis, man, hvis Bibelen, den hele den Bibel bliver sat sammen, for den her mand har sikkerhedsårsager, så har man, man stjålet den i tre dele, fordi hvis den er samlet i en del, så kan, man, så kan den afsløre Guds sande navn. Og hvis Guds navn bliver... Hvis nogen finder ud af det, så kan de også sige det bagefra. Og hvis det bliver sagt bagefra, så vil hele, al hele skabelsen blive omstødt. Ja. Men der er noget der undrer mig, om det var en reel bibel. Fordi desto mere han læste i den, desto flere øh, tricks, eller man skal kalde det, lærte han da. Men det, ja, var, men det, var, men det var bare sådan en bibel altså, for sort magi. Altså. Det, det, det var jo. Nå, det var der var. Det var, ja. det var, for det var sort jo øh, hvad det hedder Hans øh, anden fars øh, egen bog. det, ved det er, jeg, med, at der er de fædre der. <laughs> <laughs> ja, ja, men altså, der, der var en anden, der brugte jeg hans bog først. Det var, det var hans han bog, havde to fædre, som han havde fået skabt med. Og ja. han var heks, og boede var i jorden, ikke? Ja. Og i jorden, ikke? Mm -hmm. Det er eneste, der kan I se, hvad der sker. De kolde Conservative Values. En, ja. Ikke to fædre. Man skal være hård mod heksen. da ja. han skal have en mor og var. far. Ja. ja, på den skal vi have. Kærne familie. Ja, ja. Volve. Vi havde ja. også med, det var lidt underligt, at det var præster og så videre, der havde den der bibel for sort magi. De valgte så også den op, men det var hvordan ja. får de i det? den? Det er faktisk lidt mærkeligt, ja. fordi at præcis på den de finder den bog der, så så på når de lige at rive siden over for at se om den kan gå i stykker, og så samler de sig selv igen, fordi de er helt klare ja. stykker. Men det? de kunne det? jo var var var godt dele på. Ja, du fandt lidt delten. Men jo hver side kan man ikke, kan du ikke udlægge, okay. Men øh, okay. siderne er ikke ligesom. Ja. Så hver side er uforgængelig, men du kan godt dele det op. Ja. lige, at de har brugt den var ikke det, var ikke særlig god. Ja. Der har de slet ikke været helt rundt i. Og der er ikke så meget omført blod tilbage. men nej, det kunne jo så... se, da den blev samlet. Det var jo ikke en bog, det var bare løse sider. Ja, ja. fordi de er lidt sjuksprogede. Ja. Ja. ja, men den, den her, den ret på en eller anden måde. Heksebronneri og heksejagt. <laughs> <Ja>. <laughs> det var, ja, ja. var, var rigtig nok. fik det jo kramp det var havde de bare har fået frit, fri Ja, her. havde, Jamen, havde så... der bare været nogle flere levende killinger, der blev brændt sammen med nogle hekse? Det Ej. sagde de jo, det skulle han jo. Der skulle også være en e, kobe. Ja, de det ja. skulle også brændes dem. de sig. skulle også brændes dem. Er det, så det er, er fordi, at killinger er det, er det, er det, er det der... mest brændbare materiale efter børn og børn. Det er ligesom de, ikke <laughs> der, <laughs> det der, det må der, man brænde. Det er først, hvis de er tørre for killinger. Det er jo nødvendigt, ellers skulle man ikke starte på. Hvis børn brænder børn, så kan heksen flyve væk. Var det ikke også svindler? Var det ikke også svindler der? Når det var meget de jo, der var sne. Derfor. Så koldt ud, ja. Der var nogle af scenerne, vi oplevede, som du fortalte om det før. Ja, hvor det blev bløde øjnene. Og ja. den der have, eller jeg ikke skulle godt kalde det. Ja, det det, der var lidt længst. Der var ned og var lige mellem benene på en mand. Ja, der havde spier eller sådan noget. Det, det mm. tror jeg også var lidt mere skræmmende, end man var. Lidt yngre, det med spiret. ja jeg var ikke så skræmmende. <laughs> Nå, okay. Jeg har det ordentligt. Det kunne stadig gå ondt. Ja. ja. Jeg synes at en konklusion må være, at Peter var en søserdreng. Nej, ja, det jeg synes jeg ikke. Det, jeg synes, som, som femårig, der synes jeg, det var helt fair, hvis man... Ej, jeg, jeg vil så sige fem femårig, hvis du, du havde set den her Bjørke. Bjørke, er, det er jeg kold. Ja. Gik. Selv var fanen, det var kedeligt, ja. som fireårig. Nu blev I skræmt. Nu vil jeg appartere sig let anskræmmeligt. Huh! Ej, jeg synes faktisk lige, det gik lige, nu har du selvfølgelig også advaret os om de kraftigste scener. Ja. Det er kraftigste scener, det ja. er den her nøgnede. Det er ja, den og den ja. ja. er spiget. Har du sagt om nøgnene? Ja, ja. Nej, ja, det ja. bløde nøgnede? Ja, ja, ja, Ej, der, der er ikke gærlig om det. Nå, ja, altså. Det var det, jeg lige husker. Jeg siger bare, at jeg har set Goosebumps-episoder over med at skræmme dig. Jeg, øh... jeg synes også, det vil jeg så sige til... Men I skal ikke se det med Bjarke. Han var negativ fra, øh, fra opening credits. No, no, no, no, no. Det var meget sjovt. Jeg ja, havde ikke der bad om at stukke Xbox'en. det var det. Det var det. Det var det ikke. Der Puppet Master derovre. Ja, ja. ja. <laughs> jeg synes faktisk, det var lidt voldsomt med den tunge, der lige lidt køsset ud. Ja, der, der var du lidt homofobisk, synes jeg. Ja. ja. Hvad er det? Ja. Jeg tror jeg, jeg tror jeg, jeg fanget hurtigt op af ham der. Ja, men jeg måske også over, at jeg kunne gøre det ud til en Fordi umiddelbart, da det skete, der så, så det ikke ud til at det så. Så voldsomt ud ja. egentlig. Men så spiller jeg han lige to på den der... Pff, ja, så bare, jeg tror, jeg ville have det andet, andet okay. tror igen ham, havde, hvis jeg havde fået min tunge bidt ud. <laughs> ja. Så havde jeg set det lidt anderledes ud end bare. <laughs> jeg ser, kan ikke se... Eller lyderen ikke se det, men... Nej, men jeg, jeg havde... havde... Ja. <laughs> ja, han virkede heller ikke til at prøve så meget at komme ud, da han fik kappet hans fingre Altså, nej, det, var, jo, så... det gjorde han så alligevel. Men han lukkede jo døren for ah, ham. Ja, ja, men til, så ville jeg måske gået efter vinduet eller et eller andet, i stedet for bare tænke, åh oh, nej. Men man tænker ja, det er måske I ikke helt klart, i ja, det, er at, det er at, den situation. at man var mistet blod og alt muligt. Ja. Ja. Men hvad skulle han hovedet med den ring? Ville han bare have det? Det var at have den. Det var bare... bare, var, det var ja. bare... Han var ond. Det fik ja. vi så allerede der, så fik man lige at vide, at han er ondt her. Ja. Nu er han. Ja, han ja. Så, man Senere fik jeg at vide, at han tog jo først tænker, at han skulle få heksten. Men det er lidt dumt, når Men ja. Yeah. Hey, lad mig dræbe dig, men for ekse først. Det, gør, det, gør, ikke. det kunne være, at han skulle bruge det for at gøre en eller ved viden, der er tunge, så når han laver og tilbredte den, så gav den ham noget magi eller noget, det ved jeg ikke. Ja, det Vi ikke. ved ikke, om han faktisk... det er jo ikke for tænkt. Han spiste jo ikke tunge, fordi det kunne jo ikke være Jeg kommer over på stegepanden, det er sådan lidt sådan. Og han bed den af. Sådan har du haft den i munden. ja, yeah, yeah. men der er vel forskel på. <laughs> Vi ved ikke være sket med den tunge. Det kan være, at der er nogen, af ja, jeg der må i hvert fald ikke der. Det kan være at bumpet til en bumpet til en spil, måske. Nej, nej, det går måske ikke. Men ja, det må i hvert fald væk. Ja, lige præcis. Er ja, det hvad? Jeg tror faktisk, det var en film, jeg havde elsket lidt, fordi var lille. Fordi så ja, ja. der var, var så masser af regler, lidt, der er lidt ældre end fem år tror jeg. Eller. Ja, ja, ja. Men altså, det var, der var så masser af regler, der hele tiden kom op. Sådan, Åh nu bank som i hans fodspor eller smid saldrunder med pisk så går den på ham eller. Ja. Det er så hele tiden almindelige regler. Og der er så sådan, rigtig typisk nogle film der. For... Og så man ikke, altså, ja. det er ikke det var ikke sådan til hvide brofnord af, det er jo ligesom om, øh, altså de fandt de bare lidt på, det, det, ja, det kunne sgu Det er meget praktisk, det er. lidt som der. at se en japansk anime, hvor de pludselig forklarer hele deres plan, efter de har gjort det, og så skal man selvfølgelig acceptere, at det er sandheden. Mm. Selvfølgelig kunne han gøre det, fordi han har tænkt så mange skridt foran, som ligesom i skak. Mm. Og, ja, så får han lige pludselig at vide, hey, du kan hame de her søm i hans fodspor så gør det ondt det var der så ikke noget af her synes jeg altså hvor de gjorde at de forklarede det de forklarede ret meget sådan før jeg ja. hey, gør lige det her men, men mange af de enkelte man måske også så bundet sig tid, ja. som ja. som det er ja, en ting når du tænker det ville du have gjort fra starten Ja, det tænkte det ja så de kunne have gjort, men der var sådan en helt, ting som Waller kunne have gjort altså Dræben. han, han var kunne jo stolt hvad, hvad han ville virkelig til så det var lidt mærkeligt at han var så hjælpeløs alligevel, lige han... ja der, uh, hun er glad for at være ung så skal hun ældres i stedet for Barcelona i Ja, men det var så for, at, at, at det, skulle være det, det, det skulle være det værste, og det var det, han vidste. Altså, ja, ja, men så er derfor. Men så, når hun hun ønskede jo bare at blive slået ihjel. Så når hun begynder at jage ham i hjælp, ja. så, så skulle hun måske Barcelona ja. i Ja. Men hvad på IMDB, der har den fået 6.1, Torben? Ja, det er cirka i samme område som Branded. Men Jeg, forstod, jeg tror, jeg tror jeg... måske ikke, at jeg vil give den 6.1. Det var en ting, jeg ikke helt forstod at øh, Nu står der også et taglerne. Han kommer fra fortiden for at ødelægge fremtiden. Ikke? Det er jo egentlig, egentlig rigtig nok. Ja, ja. Men der er ikke så meget forklaring på, hvorfor det lige skulle være nu, han kom. Det er vel fordi, at øh, hvad hedder det? de var delt ud på tre steder, og øh, den sidste tredjedel mm. var jo på Sacred Ground. Det ja. var den ikke mere nu, fordi de var ved i gang med at flytte øh, mm. så ja, nu det var muligt. de ikke længere på Sacred Ground. Så de ja. der 298 år kunne de ikke tage den tredjedel. Det kunne nu. Men, men de rydde først den der bibel op efter, han var flygtet fra Fortsund. Ja, ja, men den var jo stadig på holy ground. Den var jo, jo den... ja, men der var han jo ved at blive dræbt. Mm. Det var dumt, hvis han rejste et år frem i tiden, så havde kirken jo stadigvæk på holy ground. Han skulle så langt hen i fremtiden, Nå, så at det blev et mere gudløst samfund, og dermed egentlig var lidt ligeglad med alle de gamle regler og sådan noget. Mm. Og det er jo så nu, hvor man flyttede kirkegården hen på noget ikke hellig grund og sådan noget. Ja, det skulle kombineres med, at det både var nogen, som var ligeglad med det, plus at, at, det her også skulle være, at den skulle være under nogle forhold, som til at få fat i. Fordi inden, ja, tidligere, der var den nogle forhold, der var til at få Ja, det var den tydeligt heller ikke. Men altså, vi fik jo at vide, at dengang, ham, da han stadigvæk levede og var taget til fange, der var bogen helt, men den var stadigvæk i kirken. Mm. Ja. Mm. Og så der ville de han heller ikke få fat i den. Nej, så delte de den op, og så var den på Sacred Ground lige indtil... Det over han så frem til, hvor det ja. så havde flyttet ja. graven, så det er jo derfor. Ja. Så den synes jeg giver... Den er Men det er så kun tredje tredjedel der, der, der var på Sacred Ground jo, indtil da. Ja, ja, ja. Men han har jo ja. så brug for alle tre dele, så det er jo... Ja, en anden del var jo sendt ud til en anden præst, som skulle have, som havde en minighed, og som dermed også nok ville have lavet en kirke, og derfor, at dermed ville den også have været endt på Sacred Ground, at den så endte i, i nogle arvestykker. Ja. Det er noget andet. Og så var der en, der var sat i et alter. Og ja, så en, der havde købt sin bord. Ja, det var jo et alder, som en havde købt sin bord. Ja. Så det giver meget god mening at sprede ud til holy steder. Og så med fremtiden, så begyndte man bare at blive lidt mindre religiøs og glemmer ja. de gamle ting og sådan noget. her yeah, det giver mening. Mm. Så i forhold til den film, vi så sidste gang, der kan vi sige, at... Og det, det, var, det, var, det, var, det var... Det er... Uh, Age of the Hobbits. Jeg kan sige, at scriptet her det er lidt mere velgemtænkt. Ja, det, det er det rigtigt. Det skal vi dog have. Ja. Filmen var jo det hele filmen <laughs> ja, var Man havde tænkt i den her film. Ja. Ikke bare skrevet i <laughs> ja. ja, ja. det hele. Ja. Og der var rent faktisk professionelle skuespillere, der kunne engelsk ja. sammenhæng mellem mm, <laughs> <med> titlen <laughs> og handling. Og... Ja. ja, det lover ikke noget, som det har heller ikke. Der. Nej, man får, hvad man ligesom. Ja, Jeg nu ikke lige bagpå? på. Nej, Nej men der står Warlock. Der er en Warlock. Ja, er det og det er ham, der er på forsiden. som er også er <laughs> ja. Det er en luksus. Der ja. står ikke hobbiter, og så er der ikke nogen hobbiter. Nej. Der står ikke noget om, at det er inspireret af Tolkien, selvom den er lige så inspireret af Tolkien, som den anden var. <laughs> men, ja. Vi kan lige ligeudselig sige, at øh, vores øh, Warlock-jæger, han har, hvad? Fire våben med sig. Øh, <laughs> den skal ind i lufthavnen, og så siger bin hjælperen, der med, at han skal give alle våbnene til, til hende, fordi han må ikke have dem med i flyet. Og det er jo fair nok. Og da de så igennem check-in, men åbenbart ikke sidste check-in på flyet, der øh, viser sig, at han har den der værnvimbel, som... Det der, der er et, værvind, skal, vimple, som, en vimpel, som har et spyd i men det vil han ikke give. <lød>, vil, <lød>, det er jo højt og sådan. Så det får han da lige med i flyet. Ja, den får han okay. lov til at for med ja, ja. i flyet. Og så skal var, han så barge den til en... Øh, Stewardesses, yes. Stewardesses som, i flyet, som kan beholde den op i køkkenet. Ja, yeah. og så er det så ja. Til start er det jo med, at de kommer ind for at skulle flyve afsted, sted, og så har hun et kreditkort, hvor hun må det ikke have så mange penge tilbage på. Ja, det var <laughs> okay, jo. Ja, er... Og så er de, bestiller rejsen, og hun der eksperterer, hun lige bliver midlertidig sådan afbrudt i, i ja, en hus. anden kamp som tilfældigvis kommer. Ja, ja så fløger hun lige kabel ud til altså, Danmark også med den. Ja, og så hop, oh, så er hun ned. Og så det, man ser, så er de så inde bag, inden bag ja. gaten der. Hey. Det, det ved jeg ikke. Og det jo så åbenbart bare at hun kunne, havde åbenbart ikke penge til det der af en eller anden grund. Og så, ja, og, men så fordi danskvallenheden ikke virkede, så fik hun da bare lov til at, til at slippe for de 560 dollars, <laughs> også så fordi, at uh, ligesom man i gamle dage havde de der maskiner der, hvor ja, man lige, kørte dem igennem, og så det manuelt. Jamen, det, er det Så de først bliver no, det er faktisk, trukket tror, det kunne også være ja. ja. Men det var det. Men Men, det, det var så mangler, der, hun havde jo. Det er det, jeg sagde, De skulle end. sagt jo så i stedet for. De skulle ja, forklare. Enten ja. ja. så de er forklaring, enten fordi så er jeg ja, det ikke det. Var der, det er. Enten så den scene, der skulle være klippet ud, eller så den scene, de skulle have, altså, lavet mere på. Det er jo ikke en scene, Nej. hvor du kan kun tage halvdelen med, fordi Nej. så giver den ingen mening. Og fordi det var, som også, så jeg sagde, det var fuldstændig unødvendigt. Det kan vi bare have, hun havde det Det er ligesom, om de har tre scener, der skulle høre sammen, og så er det fuck vi mere tid, to og en halv af dem, og så har man ja. kun en halv og så giver det ingen mening. ja, fordi der er heller ikke noget der forklarer hvis man ikke skulle have penge nok, altså så skulle det nej, være nej. der være hvor hun tænker benzin hvor hun skulle have sagt et eller andet, men, men det gjorde men, hun jo ikke. Men, men hvorfor hovedigt give inden den, den altså det problem for sig selv at hun ikke har penge nok? Ja, altså. Nå, men altså den benzin det blev forklaret meget fint, at så længe at når man nåede maksgrænsen, så kunne du kun hæve for 50 dollars så gang. Ja ja og det er der jeg tænker det kan godt være at det er de vil bruge det til at så har hun ikke penge nok, men så skulle de bare have sagt det med eksplicit, fordi der sagde hun jo bare, Hey, det ja, er det, det, det er, er vores penge nu-agtigt. Ja. Det, ja. det virker ikke til, at der var en dybere pointe med det. Så jeg tror ja. måske, de har cuttet noget der, som så skulle have brugt, da hun skulle betale for med Men imens det er i lufthavnen, så ser hun også lige The Warlock, som jeg også har tænkt at tage et tog. Eller et tog. Ja, han fly. fly. Selvom han kan flyve. Som, ja, han, han kan jo ikke flyve. Nej, ja, nej, men han har jo lavet flyvedrik af ham drengen. Ja. Ja, så det, var mere, det skulle han også gemme lidt på. Ja ja, men det var ikke det her, man heller ikke, det vidste jo vi ikke, da vi så det, om det var Nej. bare for evigt. Nej, det fandt det sidder. Så, så var det var bare lidt det. sjovt, da vi ja. så det. Ja, men tør. Ja. <laughs> men hun siger ham der, og det var ja. meget gerne sådan samme øh, ja, fly, fordi han også skal stamme et sted hen, fordi vi Trig. jo begge to finder finde det her manuelt. Men så sidder man så og tænker på, at han så har brugt samme trick, som de har, for han har på ikke penge? til at komme med flyet. Men han, bare, men han, han vælger jo så også, at han ikke skal ombord på en Ja, det er på mm. Han kommer og sidder som blind, siger, så han sniger sig jo Det tror jeg ikke jeg er det største af hans igen, kunster, han gør. Det er igen man en, anden, en anden tid. Det, det en kunne, det kunne ja. man, man, kan man kan godt ja. snige sig. Jeg kunne bare spørge, kan jeg, kan jeg få lov til, jeg har ikke så mange penge, kan jeg få lov til at sidde ind her? Så i er jo ikke de andre. Så den gang så sagde folk, os amerikanerne, ja ja. Ja ja. Nede til bagagen med dig. Ja ja ja. Har du automatvåben med? Nej. Ja. Og du har et enkelt? Har de også... Ja, det, ja, det enkelt. Jeg har jeg ja. også gjort. Jeg er sikker ombord, bare ja. ah, Har du et enkelt? Okay, Og jeg se i en tilladelse? Altså. Jamen ja, han, han, han talte med en fin jo. fin engelskaksange, og så synes jeg de, det er flink. Ja, ja, ja, han talte med den. Han var flink nok. Ja, ja han er flink Så <laughs> Han er ikke blevet af folk. Ja, ja lidt fløde i små. Ja, han var flink. Ja, ja. <laughs> Nå, det var rart uh. Men det er ved den der scene også. <laughs> der er jo masser der tage fat lige ved den i hvert fald. Det er hende der, hun ser ham, øh, warlocken, men hun siger det yeah. ikke, hun yeah. siger ikke noget til ham. Hun er bare, ej, tage. du beholder det våben, nu tager vi en bog på ja. altså, Det er jo, fordi hun var så bange for ham, så hun ville jo egentlig hellere have, at, de, kunne, at de, skulle, de, de skulle stoppe ved at komme hen til den her ja. bog og få den, øh, altså, få, få den sikret. Ja. I stedet for, at de skulle stoppe ved at slå ham ihjel. Hun, ja. øh, hun ihjel. Men så når de jo en bog på flyet, mm. og der viser sig tegn om, at warlocken er nær. Ja, sådan blev butten også nøgget. Okay. Ja, og det var sådan en snak om benekt, benekt, benekt. Nej, ej, han har ikke. Han ja, hun ikke var nej. det helt sådan meget rolig, når han, når hun ikke så ham. Så var det sådan. Ej, ej, det, nej, men det er ureelt. Han har ikke noget og det er jo, nej, nej. Ja, det det. var en den lumske bandit. Ja. Det er vi forskjellige eller to år? Altså. Jeg tror der, er, er der ikke? Jeg tror Hans faktisk siger. der er en to og måske en tre Ja, ja jeg tror, jeg mener jo også, at da jeg undersøgte ligemere, at der var jeg synes, der kommer op med en anden film også. Altså fordi man kan vel godt lave en forestilling til den, uden at det skal ham? Ja, eller også bare finde på, et yeah, eller, eller, eller, det er pokus-pokus. Eller det, det kan jo være en to-årig, ligesom man gjorde i gamle lag, hvor to i virkeligheden bare var en prequel. Ja, det Nå, kan det også ja, være. eller ja, ja. ja. ja, det kan også bare også, være en kommensacinist, jo altså. Eller det kan også bare være... Det er jo tidsrejser egentlig, så det kan jo være for tidligt, altså. Ja, ja. Men så går tilbage til tiden før. Det siger jo også men han kan det også, det også bare stadigvæk der ikke, laver, ja. er <laughs> Vi ved det ikke, ja. Ja, <laughs> der er mange, men I kan selv finde på flere ja. muligheder Jeg har hørt de søger, Så man, måske man, man femmer. Ja. <laughs> ja. Julian Sands, han lever vel ja, det ikke han, han blev helt brændt den sidste Åh, ja, det er sandt ja, ja. Ah, jeg tænkte på skuespilleren Man kan, kan godt lave en nyt uh, oh, okay. uh, okay. no. no. no. ja. Så kan man lave prequels, selvom de dør i ja. Wow Ja, det kan man <laughs> Ja, men det er en warlock. Man kan også bare lave en film, der kommer bagefter. Så bare forklare på magisk vis, så overlever ja. han alligevel, fordi hans spirit lives forever. Er der hedder, andre Ingen ved det, medmindre I ser to år. Fordi det går ikke. Eller, der kommer, <laughs> eller anden, der, kommer en, der kommer en eller anden kobbende hekse, der... Øh, okay, Pjarke, han vil ikke... Jamen, ja, jeg vil ja, jeg ikke, jeg jeg jeg jeg han skriver den i forhold til dig. Vi skriver ja. den. Ja. Stop der. <laughs> Vi skal have en YouTube live feed Og så ja, det bare en med alle, de ja, ja. ja, jeg siger Han er så tilbage i tid Brian, the er lige at tage den minste del af Ja, ja, ja Han er så i tiden med nogle fucking guns Og så går han op Warlock versus Zombies ja. Ja. <laughs> Jeg tænker på hvad jeg tænker på det tegn her, der var om, at der var en warlock i nærheden en Der var blandt andet sur mælk hva, Blok flamme hva, Hvad mener jeg Svedige det. Svedige heste, ja Hvad mener Er Hvad er problemet? Er der noget i jer, der har mærket i jeres dagligdag? Der lige har altså, nu bor jeg på kollega. Og ja. Der er ofte surmælk, <laughs> og smid i heste. Det har jeg prøvet at tage ved Nej, der er ikke heste. Nej, no. klare blå flammer. Høns på kollega, men det er ikke heste. Klare blå flammer. Hvordan er noget Du blå flammer. Store blå flammer. stå op flammer. stå synes og det op og stå er der er stå og Nej, men den er rigtig sikker på, at uh, authentisk man kan sige det. Man går igen i det i uh, selve hele mytologi omkring hekse og sådan. Altså hvordan, hvor skulle det stamme fra så? Er det sådan en ja, folksfantasi eller men, hvad? Nej, men, men altså hvad findes der i den? Styrter os. Nej, men jeg tror, jeg, jeg, jeg synes bare jeg, jeg, jeg synes bare jeg forbinder det med det her hele det her hexe, fenomen, men hvis du er hekse, så får du derudens afbrødder. Ja, ja, altså der er dale. Altså no, okay, så altså, det, det var det var tilfældet, det var levermælk her. Det var så. Det kunne også Det var også fløde. Ja, det er Ja, det fløde. Ja. Og det var ja, og det var brødlet også, det var, var det. De prøvede at lave det brød som ikke hævede så. Ja, okay. Det, det var sådan alt muligt Det var en rigtig. helt anden stil. Men det var også lidt irriterende for ham, ikke? Altså han bare udstråler sådan en Ja, han kan aldrig få en ordentligt med. Nej, nej, det kan <laughs> det ikke. Der var en flyver. Det ser altså ikke ret godt ud. <laughs> nej, det gør det, det, det ikke. Det ser ikke. Han moner godt ud. <laughs> han moner godt. Han moner godt. <laughs> Ja. og ser du vej, hvis der har et hundre vej. Ja, den vej. Specielt da han flyver forbi den der politibil, hvor han sådan lidt virkelig han, ja, han har Ja, han flyver med albuen først, ja. og ingen ved hvorfor Og ingen ved hvor, hvorfor han også flyver. Sådan en oprøjelse. Så. Ja, to centimeter over jorden. Og ja, hvorfor han følger vejen. Og, hvorf og, og hvorfor det ser ud, som om han bevæger benene. Ja, ja. nej. Altså, fordi jeg synes, det er en god idé, det der med, at øh, han skal lave de her trylleformular, og så skal mm. han sådan bruge bestemte ingredienser til dem, og så har han også sådan begrænset mængde af dem. Ja. Det, det er egentlig et fedt princip. Men ja, ja. uh, udførselen af flødet var ikke helt så, så godt. Nej. Vi tror måske også det der, for de ventede lidt tid med, at han lavede trylleformularen, fordi de godt vidste, at det var måske her, det var også svag på. lige et niveau over det, der var budget til. han ja, brugte mm. det overraskende meget, faktisk. Ja, det er rigtigt. Men, men lige dårligt hver gang. At der var ikke nogen, der gange nu og tænkte, hold det op, her har man illusionen af en, der rent faktisk flyver. Mm. Det, det var det ikke. Hvad tænker I om hans, øh, hans mål? Han, han ville gerne ud af jorden. Er det et underligt mål for en, der lever på jorden? Ja. Jamen, jamen, og det, det snakker vi om, at øh, warlock selv var et utroligt dogne. Han gad ikke engang leve i fordi han slet alt ja. juster, så. Men det kan man selvfølgelig også sigge, at det er måske noget med at heksel eksisterede udenfor hele den funktion. Ja, men det også fordi det var, at han blev lovet at han var den eneste ægte søn af Satan, eller han bliver den eneste ægte søn af Satan, hvis han gjorde det. Ja, ja, okay. Og så det, han var større, umenbar, det er jo umiddelbart en stor premie eller titel man kan få. Ja. Der er ikke andre der kunne nå. er ikke andre der kunne til den fra ham hvis han smed alt lige efter. Nej, nej, nej. Nu hvis det for eksempel skulle dreje sig om heksekunst og så videre, altså. Ikke fordi, at der er sådan, det skulle være en realistisk film om hekse, men den her, altså, den, den, den altså, ja, okay, det har også lidt med hekselåre, måske på et eller andet mærkeligt plan, men altså, ham som heks, altså, han virker bare sådan, han er bare ond, så han er jo bare ond, han er, ond. Altså, han, er, han er jo ikke nogen, uh, jeg vil gerne i et med naturen, han er sådan set bare, <laughs> han er jo en større forståelse for et eller andet, han er er altså <laughs> en heks, altså, en jædelsk, er... Heks, ikke? De har jo de her naturguder. Han er lidt ærger. Ja, der, det søgte nogen ud og spillede af en heks. Ja, lige præcis. De var onde, og de var satans elsker. Ja, det var jo ja, han er middag af som det. ligesom er satanisk. Men det var ikke sådan, at han, han forgav sig på, at han havde lyster. Det, altså, det var det ingen var Altså det var bare ondt. Det var bare det. Ja, ja. Men det var, det, var, jo, det var jo hans lyst. Nej, det var ikke det. hans lyst. Det han var bare ondt. Altså han, han nød ikke at, at pine andre. Han gjorde det bare. Ja, jeg er det ved, det ved jeg da ikke. Altså det synes jeg godt, at det kunne du godt have gjort det lidt bedre. Altså jeg, jeg, forbeder, jeg tror ikke godt, han kunne ud og pine om det. Jamen det troede man bare. Men det var ikke en mm. del af filmen, fordi han havde andet at gøre. Ja. Han var ofte og på at blive satans uh, en, bord, så... Nogle gange må man også ligesom prioritere. Hvad vælger? Ja. Skal jeg bruge flere timer på at torturere hende her, eller skal jeg samle en <laughs> <Okay. Ja. laughs> så kan vi samle, samle en bog, så torturere. Jeg kan altså ikke torturere, fordi, <laughs> fordi at hun, at <laughs> hun så findes jo ikke længere. Nej, hej. Ja, ja. Ja. Det, det ved jeg ikke, hvorfor nogle lyster det er, at du vil have, at han skulle udspille. Det er bare, at han havde nogle ordentlige motiver. Eller? Han Det tungen af en mand, og ham bagefter. Ja. ja. Det, allerede, det må, må da der der have, have, have lyst sigt. i det, for altså, der er ikke nogen grund til at gøre andet, efter han havde fået det, han skulle have fat i. Nej, uden? han har givet ringen nærmest, uden, uden, uden at han egentlig havde noget at bruge ringen til. Ja, jamen, det var pengemænden. Der var en lyst. Men salve blev med tunge, det var en lidt unødvendigt, kan Det var bare udenom, når han gjorde for at... Fordi han har lyst til det må være. Ja, tag en Anders spørgsmål i ikke. Han vil have hævn på Anders spørgsmål. Allerede der har du dybere motivet på. Ah, men ah, dybere ah, motivet end at jeg skal have blive sat her i <coughs> sat her i søn og omstødt hele hele yeah. hvad hedder det creation. Ja. Men du skal også huske, han er en heks, ja. han har en rolle skal udtryk. Jeg kan også sige, det, det, det synes jeg det, det er det, det hårdt at skulle skulle have en større mening i filmen end det. Det er sådan, det er sådan, jeg tænker, præmissen, præmissen er ret meget givet der, synes jeg. Jamen det er bare, at han er ond, og så vil han alt. Okay, fint. Der er ikke, altså det er jo ikke. Ham han vil gerne smadre Arnold Schwarzenegger, fordi ja, men... han vil have hævn på ham. altså allerede der, allerede der. Han har jo en mission. Hvad siger du? Han har en mission, der er sammen med en bog for satan. Altså hvis hvis du sætter målet foran en præst, at du kan blive Guds enborne søn, og sidde ved hans højre hånd, eller hvordan. Hvad siger Ja. Så vil han jo også gå efter at blive det på samme måde som hvis du sender en foran en en warlock, satanist, at du kan blive satans ja. en borger, ja, så den er, den er så vil styrige. han jo også bare gå efter det. Det er jo bare det er sådan der. Altså, så det jeg har talt ja, om her, det er så altså et satanistisk kosttøj. Ja. Ja. At han vil til at han skal samle den bog. På satan. Ja. Ligesom de andre, de befinder hele i ramt. Så altså, jeg synes ja. det er ret godt givet, altså hvorfor han ikke brugt halvdelen af filmen på at og lave andre ting. Fordi han er blevet udslidt kom op til Næste han i, han, i han gjorde noget med det. Uden at have et mål, det var sådan set, øh, ham der er den første, der han slog ihjel. Ja, det han ikke har ja, fået målet endnu. Jamen, der vidste han sig bare som ond. Ja. Ja. Og så fik han målt, og så talte han hende kvinden med at gøre det ondeste for hende. Fordi før det tidspunkt, der vidste han jo ikke, at hun ville gøre noget. Nej, er faktisk rigtigt? Så fik han det mål og så var det, han var på det. I stedet for bare at pille Så jeg synes faktisk, at uh, den er solid, hvad kan man sige, filmsagt. Det er trods for, at Christian ikke følger med. Ja, ja. Synes du virkelig det? Ja. Altså, jeg ja. vil sige jo, ja. okay. Altså, hvis man lever altså, af det er et vil øver, sige, vil vi på, så, prøve så, prøve så findes, og man sige jo vildt på, hvordan bevisninger i Satan findes, så at det ikke er så kritisk du er til, at du ikke kan huske filmen, så er det da. <laughs> <laughs> <laughs> ja, jeg synes godt nok, at det er en for bortforklaring at komme. Altså, hvis hvis han ødelægger alt eksistens, så forsvinder han selv. Nej, men det kan... Satan finder jo ikke. Jo. Satan er jo sk skabt efter Det er jo kun Gud, der tager Okay, så vi nu jo, ind, det de, snakkede vi også om altså, under filmen, at det var også svaglede ja, det... i det. Men det er jo så at vi jo ikke vide, om det er sådan, det er rent for især. jeg vil sige, at man ved der. ikke, altså hvordan det hele hænger sammen. Det er da lidt en på en eller bibelsk-kristen-diskussion om, hvordan det hænger sammen, og det, det er jo ingen, der ved. Ah. Altså, men, øh, så jeg tror, man, man, må, man bør gå ud fra, at Satans store mål med at... at Redo all creation ikke er, at han så også selv skal forsvinde, <laughs> ja. og der kun skal være Gud tilbage i hele... Ja, det er dumt, Det, er bare kan, for at... det går ud fra, at det, at det har de set, han tænkt på. Veldt. Ja. What do we know? Jeg, jeg tror ikke, det noget, man skal tænke så meget over. Jeg tror ikke, man... Nu ja. jeg tænker jeg så om filmen, da skal vi lige runde af med, nu hvor Mathias og er begejstret, kunne vi høre. Hmm? Skal vi give den uh, Warlocks? Har vi dig igen, jo. Hop i der jeg synes Peter en starter, Jeg synes vi skal se den aurevne og Høne. Høne. <laughs> <Øjner. Øjner. laughs> ja, og jeg, jeg giver jeg giver den, Jeg giver den sur mælk. Super mælk. den ja. får øh, ud af altså en skal, hvilken skal, men jeg har Vi har vi har en, det, der, der Nej, så skal vi ikke have jo. Jamen vi kan jo også sige holde ja. til den. Okay, jamen, jeg synes den Jeg, den, jeg inden synes inden. den er Jeg ja er synes den jeg synes den opnåede den ud for. Nej. No. Den fejler faktisk. Den sætter sig ikke efter at være nogen stor film. Nej, no, nej, nej. Det er bare. Yes, yeah, okay. Okay. Jeg giver Peter også. Jeg synes er det den den engang gang er. Det er den, den faktisk de store ting lige nu, at det rent faktisk er, at den sig ud for at være. Ja, yeah. det man, yeah. <laughs> Når man nu lige har set Age of Hobbits. Ja. Men den er faktisk skørt. To halvt stjerner ud af fem, synes jeg. Halvdelen, på. Ja, den er sådan, ja. der, altså, man er rimelig godt underholdt. Der er ja. ikke noget super ved den. der er heller ikke Nej. noget mega dårlig ved den. den. fejler egentlig ikke på nogen måde. Den fortæller sin historie, men der er heller ikke noget sådan super nice eksklusivt. Nej, jeg tror rigtig ikke, det, er det jeg kommer til at... Jeg kan nok godt vente 15 år, jeg har set den igen, tror jeg. Ja, yeah. Endnu mere var det jo men ja. Men så skal man se det igen. Jeg synes, der er noget man kan film, når man tager i betragtning af, hvor gammel den trods alt er. Mhm. Altså, de lavede jo skuefil jo jo, okay, skal det er et det friste Anders Svarsningers gode Ja ja, men forskellen er jo, at special effects og så videre var jo noget dyre at lave dengang. Altså dengang... Ja, ja det er jo sådan, men... type, det er sådan det er en type film, der var kunne have været rigtig dårlig, når ja. den er så gammel. Ja, det er jo det. Fordi hvis de var ja, rigtig store box office, så havde de også penge til at lave de gode special effects, som var noget dyre at lave dengang. Altså i dag, der ville du kunne lave den der for, for nærmest ingen penge. Altså hvis det var, der er, det er Viacirum, der har lavet den. Sådan set væsentligt grimmere ud i dag. Jamen, det er det. Så tænkte ja, jeg, altså altså var ja, altså så dårligt sammen. Og manuskriptet have været, ja. ja så tænkte jeg ud fra de præmisser, den her er at gøre med, så synes jeg egentlig, ja... Så er det da godt klaret, at den ikke var, var væsentligt dårlig, og det kunne den da sagtens være. Ja, ja, Det er rigtigt. Hvad synes du så? Jeg det faktisk ikke. Altså, jeg synes, det var en okay oplevelse. Jeg synes, det var en okay film. Øh... Men jeg må godt indrømme, at jeg vil sætte den lidt tættere på Solomon Kane end jeg kan fornemme, at andre vil. Men jeg havde heller ikke så meget imod Solomon Kane Okay, jeg havde, ja. Men, men Solomon Kane gav sig så til gengæld ud for, at være en større film, ja, end den, den kur. Nå, jeg synes, lige, jeg synes det, det er det, jeg, det væsentligt synes, bedre jeg. end Solomon Kane. Væsentligt bedre. Ja, jeg synes, det, det vil det også jeg synes, er så, jeg synes ikke rigtig, der var så meget fængende ved den ene. Altså, det var sådan lidt... Ja, nu skal vi lige jagte dem her ting. Okay, fint nok. Ja, ja. Men jeg, øh, jeg, det er lidt men det, jamen det er jo igen også ud fra, fra de præmisser, der var altså den, den giver sig ikke ud for at være noget ah, ja, Nej, det gør det går så. Ja, det er ikke. Ja, så Solman Kane, den chef, bare den var... Det var virkelig Virkelig bare. Men det var det Det var en vildt det det, det Men det, det men synes jeg også, den er bra. Mm. hvis man kan, efter hvad jeg troede var otte timer, men som, hvis det var en time, der havde jeg lyst til at slukke for den, og det var ikke sådan, jeg tænkte... Men det havde du jo lyst for den her, jo. Ja, men det Den der slukkede <laughs> du rent faktisk Så kunne man godt lide det, Der kunne godt have Ja det okay okay ja, det passer ja altså man er interesseret i sådan nogle film så kunne man også godt se den altså det det røde kunne godt give videre så. altså jeg vil altså faktisk at folk som er en som, øh, altså, er interesseret af hekse, til. altså en hexe vil anbefale ikke som en som en <laughs> hvad hedder det guide eller en, <laughs> men, altså jeg tror jeg, jeg, jeg, jeg tror at men, hvis ja, man hvis man er til hekse, hvad hvad hedder det hedder lore, hele den genre, når, hvad hedder det så synes jeg, det er god. Vi synes også bare, hvis man nu af en eller anden grund er kommet til at lytte til vores podcast, og så tænker, hvilke af de her film skal jeg se, så har vi jo set så basically ringe film Sådan generelt, og jeg synes, den her er en af, en af de altså best of the worst, når <laughs> skal sige, at dem vi har set. Primært fordi, at Age of the Hobbits for eksempel er så ringe, at man bare... Ja, lige nu der sidder jeg og tænker på, om det er fordi, vi lige havde set Age of the Hobbits, det er meget bedre. Jeg tror, det jeg det tror at det vil være den at, at, ja. at, at man kommer fra noget, der... Ja, må man i hvert fald have lyst til. Hvad ved jeg? Men jeg tror også, at hvis man har set den lige efter uh, Solomon Kane, så, at... så havde den også været og virkelig Nej, efter Solomon Kane havde ikke rigtig lyst til at længere. <laughs> <laughs> så det, vil sige, at min herfra mild så her fra god anbefaling fra Bjarke, og ingen anden befaling fra Christian. Ja, det er lidt en lang anbefaling. Du jeg synes du bliver mere og mere kritisk til det mere betaler. Nej nej nej, jeg starter jeg starter med at sige at jeg synes ikke at det må sælge. Okay. Ja ja. Jeg synes ikke, det var, der som var oh, ja, du var Jeg synes ikke du faldt under game agtig. Ja, ja, der hen, den er tættere på den end som jeg ender finde. Men der var ikke nede ved Adam Sandler. som betalte. Nej nej nej, det går ikke. Ej, just jeg synes også, den er bedre end Solomon Kane. Jeg synes stadig vil have min hæder i den af film. Ja, det vil. Have. Hvis han var, hvis han taler, så står. Hvem roller han kunne have taget? Rolok. Og <laughs> <laughs> så har det røde, ikke kataget, ja. <laughs> Jeg sidder og tænker, kunne det kunne egentlig være fedt, hvis var der om samler Hvis hvem? Hvis hvem? Jern. Jern. Jern, ja Ja. Mm. ja. at forestille sig ham rent rundt Og så lavede der af en anden en, Så laver bare holde med, Brolok Lad er Eller det er samme, der skulle bløde i øjnene til, <laughs> <laughs> <laughs> Bare fordi, at det ville man godt Vil <laughs> ja. det sikkert sjovest, ham der mistede tungen. <laughs> jo, det vil du Jeg tage. <laughs> ja. okay. Okay. Du skal også er Adam Sandberg, Eller går og jokes uden tone. Det var en film, og i dag var det Warlock. Jeg kom bliver det der Warlock. Ja, det er Warlock ja, 3. Ah, vi springer over 200. der ja, er altid dårlig.